Pista 8 Oare pe când Emil Cioran se va hotărâ să-și părăsească vârsta adoptivă, adolescența, spre a o lua în sfârșit, dacă nu spre maturitatea cumpănitoare, cel puțin spre vârstele premergătoare acesteia, cu care a rămas dator vieții? E timpul suprem. Cam astfel voiam să-mi închei rândurile de față nu prea multe. Dar aflu că Emil Cioran a publicat recent în Nouvelle Revue François încă unul din eseurile sale, acesta intitulat Amicii mei, tiranii. Sub egida filozofiei lui Nietzsche se face în eseu o preamărire a apetitului de putere de forme demențiale al tiranilor de tipul lui Hitler. Din elucubrațiile desfășurate în revista franceză se desprind două lucruri. Întâi, cazul Cioran este iremediabil și, al doilea, pe linia originalității, Cioran își continuă și în 1959, încă tot numai rolul de bufon care îngână. Nietzsche, dacă ar citi în mormânt paginile lui Cioran, s-ar întoarce pe partea cealaltă foarte obosit de atâta entuziasm mimetic ce îl însoțește dincolo de groapă. Poate că astăzi, la 50 și atâția de ani de la moartea sa, Nietzsche își șoptește ultimele cuvinte. Luați-l de aici, nu e zmeu, e mai muță. Maxim Gorchi. Prin anul 1892, un tânăr cu chipul maturizat înainte de vreme de prea multe suferinți, cu o privire ce trecea totdeauna dincolo de prezent, albăstruie ca oțelul proaspăt ce își visează formele de mâne, un tânăr pe nume Alexe Peșcov, impiegat copist de câtva timp în administrația căilor ferate din Tiflis, își căuta un pseudonim pentru întâiele sale încercări literare. Avea nevoie tânărul de această deghizare, cu ajutorul cărei ar fi putut sau să rămână și pe mai departe ascuns, sau să intre triumfător într-o nouă viață. Neînsemnatul slujbaș, de o e obscură ca ceața însăși, de prin părțile de miez-noapte ale Volgăi, își descoperă pseudonimul, alăturând numelui de botez al tatălui său un epitet, care, precum lacrima rezumă zbucimul unei nopți, aduna în sunetul său toată viața lui de până atunci: Maxim Gorki. Gorki înseamnă amarul. Din acest epitet, ce și-l da într-un moment de vagă slăbiciune, sentimentală, tânărul pe care o copilărie și o adolescență dintre cele mai chinuite l-au îndârjit să nu cedeze niciodată sentimentalismului, a izbutit să facă încetul cu încetul un nume. Unul dintre cele cinci-șase nume cele socotim cele mai mari ale literaturii ruse, Pușkin, Gogol, Turgenev, Tolstoi, Dostoievski, Maxim Gorky. S-au împlinit zilele trecute 80 de ani de la nașterea scriitorului, un eveniment în amintirea căruia astăzi ne-am întâlnit aici ca să-l slăvim. Tatăl scriitorului a fost templar, om muncitor care înfrunta condiții mizere într-un oraș pe Marele Fluviu și care a murit de holeră când micul Alexe nu avea decât câțiva ani. Cea mai veche, dar și una dintre cele mai vie amintiri ale lui Maxim Gorki, este tocmai aceea în mormântării tatălui său. O știm din volumul autobiografic în care scriitorul își povestește copilăria. Iată imaginea cu care începe conștiința copilului. O zi ploioasă, un colț pustiu de cimitir. Stau pe o moviliță lunecoasă de pământ lipicios și mă uit în groapa unde au coborât sicriul tatii. În fundul gropii, apă multă și niște broaște. Două s-au urcat pe capacul sicriului. Bunica începe să plângă, ascunzându-și fața cu un colț al tulpanului de pe cap. Mușicii se aplecară și începură să arunce în grabă pământul în groapă. Bolborosi apa. Sărind de pe sicriu, broaștele începură să se arunce pe pereții gropii, bulgării de pământ le prăvăleau la fund. După ce s-a întors acasă, Micul Alexei era preocupat încă tot de vietățile ce voiau să evadeze din mormânt. El întreba pe bunică sa. Dar broștele n-au să iasă? Copilul orfan e dus pe volga în sus, la Nișni-Novgorod, la bunicii săi după mamă. Bunicul său era Boian Giu, stăpân foarte arbitrar și capricios al unui mic atelier de vopsit stofe. În casa acestuia îi este dat copilului să crească, Într-o atmosferă de coșmar numai rareori ori întrerupt de o lumină. Bunicii cu fiilor, ființe ciudate, fiecare cu rănile sale ascunse mocnitoare, trăiau mai vârtos în ceartă izbucnită de obiceiul pe neașteptate și-și simțeau uneori chiar viața primejduită unul de celălalt. El însuși copilul e copleșit în bătăi adesea din partea bătrânului, care îi domină pe toți ca un crunt destin. Prin tenebrele acestea ale copilăriei, o singură ființă trece ca un cântec, bunica lui, care îi va ține loc de mamă, căci mamă sa avea să-și ia lumea în cap scurt timp după ce și-a adus odrasla în casa părinților ei. Puține sunt figurile pe care gorchi le descrie cu atâta tandrețe, cu atât de discretă culoare, cu atât de aeriană, aproape insezizabilă finețe ca această bunică ce rostea numele lui Dumnezeu cu un ton de rudenie și care, trăind ea și pe jumătate în altă râm, avea să deschidă copilului ochii spre lumea basmului. Să nu crezi pe bunica e cu neputință, îți vorbește așa de simplu, de convingător, dar mai ales frumos spunea stihurile despre călătoriile Maicii Domnului prin chinurile pământești, cum sfătuia pe princesa Cucoană în Galiceva să nu bată și să nu pradă norodul rus. Stihuri despre Ivan Oșteanul, povești despre prea-nțeleapta Vasilisa, despre Popațap, grozavele povestiri despre Marfa Primăreasă, despre Baba Usta Cap de Haiduci, despre Maria Păcătoasa Egipteană, despre tristețile unei mame de hoți, povești bâle și stihuri știa nenumărate. Aici, în sufletul acestei bunici, își are o a geniul de povestitor al lui Maxim Gorchi. Copil încă și apoi ca adolescent, Gorchi încearcă cele mai felurite munci și meșteșuguri. La vârsta de zece ani e ucenic la un cizmar, apoi la un desenator, ajutor de bucătar, pe urmă pe un vapor, slugă pentru câtva timp la un brutar. După o încercare de sinucidere, fuge iarăși în lume, vagabondează. Constrâns la activități de circumstanță, vin de mere și alte nimicuri și umblă, umblă. Străbate pe jos în lung și în lat, aproape toată Rusia. Silita își câștiga bucata de pâine, el a cunoscut biciul patronilor, cu trei rând întinderile apătimit de frig și de foame. A cunoscut arșița soarelui prin stepe, prin așezările omenește a îndurat umilința din partea mai marilor, dar în colindările sale el a cunoscut și oameni, oameni care-i sufereau ca și el și alături de care-i suferințele sale se ogoiau. Experiența sa, care este pățanie, devine vastă ca durerea umană. Câștigul lui din toate acestea? Unul enorm de cunoaștere mai întâi și de fortificarea propriei sale inimi, în al doilea rând, dar nu mai puțin important. Omenește, gorchi în tot acest cutreier, larg cât toate zările, a avut prilej de a se apropia mai ales de acei vagabonzi desculți care pe vremea aceea umblau cu foamea lor de spațiu ca niște flăcări vii ale protestului prin toată Rusia, în căutarea unui loc unde ar fi putut să respire liberi. Gorki va fi acela care mai târziu va descoperi lumii fondul de umanitate al acestor desmoșteniți ai pământului, porniți în vagabondaj mistic în căutarea utopiei. După ce ca simplu împiegat copist își publică la Tiflis în Caucazia, întâile povestiri, scriitorul Corolenco de la Nișni-Novgorod, se interesează de soarta lui și îi face cu putință colaborarea la una dintre cele mai cunoscute reviste literare din acea vreme. În curs numai de câțiva ani, Gorky ajunge la celebritate cu povestirile sale, care apar repede, una după alta. În 1902, Teatrul Artiștilor din Moscova îi prezintă piesa în care a fost tradusă în limbi străine sub titlul Azilul de noapte, și care îi va aduce o faimă mondială. Piesa aducea o noutate în literatura teatrală a timpului nu numai prin realismul ei sumbru, ci și prin tehnica ei. Aproape ca niciodată înainte, personajul principal al piesei era însă și atmosfera ei care ocupă scena. Ieșind din toate colțurile și din toți sporii spectacolului, atmosfera se îngroașă și evoluează anonim ca un nor, descărcându-se târziu în zigzagurile dramatice ale unor scântei, pe care le aștepți, dar care nu știi de unde au să izbucnească. Interesul literar al lui Gorky se îndreaptă tot mai mult spre tovară și săi de treieri de altă dată, spre acei bosianchi pribegii desculți, pe care ni-i înfățișează nu totdeauna ca oameni vrednici de compătimit, ci adesea ca viguroși și neîmblânziți exponența ei unui puternic, deși nelămurit, dor de libertate. Așa, în chip deosebit de pitoresc, în volumul Foști oameni, în romane, precum Mama, Foma Gordeev, Trei oameni, el descrie apoi viața micii burghezii și a tinerei mișcări muncitorești din Rusia țaristă. Mii de muncitori citesc mama, își și cu ajutorul acestui roman întâia oare o conștiință de clasă, o luciditate ce le va da mai mare siguranță în marșul irezistibil spre ziua de mâine. În legătură cu evenimentele revoluționare din 1905, Gorki este deținut pentru câtva timp, dar în 1906, fiind bolnav de piepti, se îngăduie să plece în străinătate. Rămâne pentru refacerea sănătății ani de zile sub azurul italic, la Capri. În 1913, ghicind pulsul istoriei și presimțind parcă evenimente ce aveau să vină, el se întoarce în Rusia. Războiul izbucnește Armatele rusești reportează biruinți, suferă în frângeri. Războiul se prelungește fără termen, mizeria crește, nemulțumirile maselor izbucnesc. Și într-o zi de toamnă fața Rusiei se schimbă. Gorki se găsea încă de mai înainte, de ani de zile, în strânse legături de prietenie cu Lenin și cu ceilalți protagoniști ai Marii Revoluții din octombrie 1917. De altfel, în tot timpul șederii la Capri, Gorki întreține atât prin corespondență cât și prin întâlniri personale un strâns contact cu Lenin și cu partidul său. Poetul, purtând în ochii ale anul albastru al viitorului, va deveni acum activ și altfel decât fusese până aici. El va participa cu o susținută, înfrigurată, neostenită, largă activitate organizatorică și publicistică la propaganda inaugurată de noul regim sovietic pentru ridicarea culturală a maselor populare. Din întâiele zile ale Revoluției Socialiste, Gorchi mai desfășoară o asiduă activitate destinată în șghebării unei coeziuni între intelectualitate și regimul sovietic. Eloquente rămâne în această privință conversația pe care el a avut-o cu Lenin, conversație în cursul căreia Lenin îi spune. Uniunea muncitorilor cu intelectualii, da? Spunele intelectualilor să vie alături de noi. După părerea dumitale, ei servesc doar cu sinceritate interesele dreptății. Noi suntem tocmai aceia care ne-am luat asupra nemunca uriașă de a ridica poporul în picioare de a spune poporului tot adevărul despre viață. Noi arătăm poporului drumul drept spre o viață omenească, drumul care salvează din robie, calicie, umilință. Elanul nemărginit al acelor ani l-a putut face pe Gorchii să nu mai aseama la Constituția sa firavă, care încetul cu încetul începea totuși să se resimte de asprimea climatului. Prietenii îl sfătuiesc să plece iarăși în sud. Numai așa se face că el trăiește din 1921 până în 1928 din nou în Italia. Întorcându-se pe urmă definitivă în Rusia, el își continuă nu numai activitatea literară, ci și toate acele activități multe și vari, cerute de comandamentele fazei constructive în care regimul sovietic avansa acum cu pași gigantici. Cele mai importante dintre multele opere pe care Gorchi le-a mai publicat în timp, sunt cele trei volume autobiografice. Copilăria mea, între oameni străini și universitățile mele, care fără nicio îndoială se pot socoti printre cele mai deseamă opere de gen memorialistic ale literaturii universale, chiar alături de poezie și adevăr a lui Goethe. Ultimele sale romane de proporții mari, adevărate frește sunt Arta Monovii și Viața lui Klim Samghin. Activitatea literară a lui Gorki s-a desfășurat multilateral, pe toată aria și în toate sectoarele scrisului. Începând cu poemul filozofic și terminând cu articolul de critică literară sau cu studiul istoric, aproape nu este gen în care să nu se fie încercat. El scrie nuvele, romane, piese de teatru, amintiri, povestiri, portrete și excelează în toate, atingându-și însă plenitudinea geniului cu osebire atunci când intră în rolul său de povestitor. Romanul rusesc, când ne căsnim să-l conturăm în abstract, poate să evoce în noi reprezentările cele mai contradictorii. Totuși, când pronunțăm cuvântul roman rusesc, de obicei, cea din imagine ce ne trece prin minte este aceea unor personaje care filozofează, căutând să descopere un sens al vieții. Epica tuturor popoarelor europene abundă desigur, în personaje care filozofează, dar în cazul lecturilor mai atente... Atenția ne este solicitată aproape la fie pas de o remarcabilă deosebire ce urmează să o operăm între personajul care filozofează prezentat de scriitorul rus și personajul care filozofează prezentat de scriitorul occidental. Deosebit de instructivă în această privință, ni se pare bună oară o comparație între romane, cum ar fi de exemplu Muntele Magic sau Dr. Faustus, al scriitorului german Thomas Mann, reprezentativ fără îndoială sub atâtea raporturi pentru generațiile de scriitori europeni din prima jumătate a secolului nostru și oricare mare roman rusesc, de la Război și Pace sau Ana Karenina ale lui Tolstoi, de la frații Karamazov al lui Dostoevski, până la romanele și povestirile lui Maxim Gorki. De un exces în personaje care filozofează, sufără aproape toate romanele lui Thomas Mann. S-ar spune că tot sensul epicei lui Thomas Mann este axat pe problematizare, pe discuție și discursivitate. Zeci și sute de pagini de pretinsă epică iau astfel înfățișare de dialoguri platonice modernizate. Pline de interes pentru orice minte teoretică sunt desigur totdeauna paginile în care se desfășoară aceste dezbateri dialectice. Dar niciun cititor obișnuit să întâlnească în romane un fel de viață la puterea a doua nu va accepta fără de anume rezerve o atare epică. Se remarcă de grabă că în aceste romane filozofia devine vampirul care videază personajele de sânge. Personajele devin cu atât mai puțin vii, cu atât mai puțin plastice, cu cât se întâmplă să filozofeze mai insistent. Deosebit de semnificativ rămâne faptul că în romanul Muntele Magic a lui Thomas Mann, unde disputa se menține mereu pe un plan de surprinzătoare subtilități, singurele personaje într-adevăr organice și vii sunt Rusuaica cu dulce farmec moscovit Claudia, care nu filozofează și ciudatul, diformul, mătăhălosul olandez Peeperkorn, care nu este capabil să articuleze nicio frază până la capăt și care umple totuși de viață toată preajma sa prin simple interjecții aproape incoerente. Din păcate, în această situație precară surprindem aproape întreaga literatură de romane a Occidentului. S-ar zice că scriitorul occidental e caracterizat prin această deficiență congenitală, prin neputința de a plăsmui personaje care, filozofând, să-și pună într-adevăr în relief ființa și viața. În romanul occidental, filozofarea anihilează viața și anulează organicul. Nu e de mirare că romanul modern occidental ia în mare parte înfățișarea de eseu. Față de aspectul acesta dezamăgitor în fel și chip, se va observa că în romanul rus, personajele cele mai plastice, mai organice, mai pline de freamătul vieții, începe a filozofa. Nu în pe vorbă. În romanele rusești ne întâmpină un mod cu totul aparte de filozofare, al cărui secret consistă într-o împletire nu numai foarte intimă, dar cel mai adesea aproape insondabilă a gândirii cu viața. Rușii au eminența meșteșugului literar de a întruchipa personaje vii, în condiții de filozofare, artă în care cel mai adesea eșuează occidentalii. În romanul rusesc, viața și filozofarea rămân vase comunicante. Aci se realizează marea ecuație între idee și trăire. Procedeul este frecvent aplicat și cu impresionantă măestrie chiar și din partea unui scriitor mai puțin filozofant, precum Maxim Gorki. Urmând un procedeu tradițional, Gorchii caută parcă întradins să-și manevreze personajele în circumstanțe care le silesc apoi să-și destăinuie filozofia virtuală. Scriitorul recurge la acest procedeu chiar și atunci când intenția sa este să ne prezinte o ființă cu totul neintelectuală, o sălbăticiune fermecătoare, cum ar fi bunăoara acea de neuitat Varenka Olesova, în fața căreia Ipolit Polkanov, care suferă în așa de mare măsură de orgoliul rațiunii sale, docentul universitar zădărnicit de atâtea inhibiții, capitulează în cele din urmă, ca în fața unei păgâne, mici divinități a naturii. În azilul de noapte, cunoscuta piesă de teatru a lui Gorky, un personaj e pus să rostească din când în când câte un termen filozofic, cum ar fi de exemplu cuvântul transcendental. Prăpastia și bezna dinăuntru a ființei pare a se lumina astfel ca de silaba unui fulger. Încă de la întâiele povestiri, Maxim Gorki putea să fie caracterizat din partea criticii literare ca un realist. Nu trebuie să uităm însă că în istoria literaturilor și a artelor există multe feluri de realisme care îi permit diverse circumscrieri. A existat un realism decadent în arta antichității tardive. A existat un realism burlesc, uneori magic, alteori primitiv sănătos totdeauna în pictura țărilor de jos, la un Peter Bruegel, a existat un realism arzător baroc în arta spaniolă în timpul contrareformațiunii, un realism viguros cu geniale, sălbatice, accente poetice în epoca elisabetană la Shakespeare, iar mai târziu, un realism de artizanat la Flaubert, unul experimental și aproape științific la Zola, un realism critic la Tolstoi, la Turgeniev, un realism fantastic la Dostoevski. De unde urmează că, dacă ne mărginim a delimita arta lui Gorki numai prin termenul sumar de realism, nu am făcut încă nimic? Realismul lui Gorki poate fi și trebuie confruntat cu celelalte spre a fi diferențiat și înfățișat în specificitatea sa. De un singur realism, arta lui Gorki nu poate să fie apropiată în niciun fel de realismul fotografic, care, în general, nu are nimic de a face cu arta. În primele povestiri, ca și în volumul Copilăria mea, scris mult mai târziu, arta de povestitor realista lui Gorki se resimte puternic de duhul folclorului, realismul său apare aici splendid dozat, cu un clinar de sobră transfigurare a realului. Mai apoi, în toată proza literară a lui Gorky, se observă lesne cum marele poet oprește pe prozator de a reproduce pur și simplu întâmplările. El alege aspectele, optează pentru unele, elimină altele, îngroașe unde e nevoie liniile, adaugă culoare, condensează imaginile, se adună atent asupra esențialului și de câte ori împrejurările îi îngăduie, dă frâu liber visului. În povestirea Cain și Artem, e descris printre altele un personaj ca de bas, deși întâmplările și situația țin de mahalaua unui mic port de fluviu rusesc, ce palpită în plină contemporaneitate. E vorba despre Artem, erou prin forța și frumusețea sa, răsfățatul tuturor vânzătoarelor din târgușor, spaima bătăușilor, concurentul tuturor soților pripășit aci prin aceste locuri ca dintr-o legendă a vechiului testament. Gorkin îl descrie într-o împrejurare, dar câteodată se aduna ceva întunecat și amenințător în ochii brune ai frumosului Artem. Sprâncenele lui mătăsoase se strângeau și o cuta adâncă tăia fruntea arsă de soare. El se ridică din așternutul său și iese pe stradă și cu cât se apropie de la mulțimi, Ochii să-i devin mai rotunzi și cu atât mai tare îi tremură nările fine. El umblă domol ca un nor de furtună, mare. Acesta este realismul poetului Gorki. El aseamănă mersul unui om cu al unui nor. Meșteșugul artistic al lui Maxim Gorki a evoluat mereu. Nu-i plăceau acestui om apele stătătoare ce intră repede în putrefacție. După o experiență literară, respirată pe decenii, când conștiința sa artistică se conturează, dobândindu-și perfecta luciditate, Gorki ne-o spune cu hotărâre că în realismul său se amestecă o bună doză de romantism. Va trebui firește să ne înțelegem și asupra acestei note. Nu poate fi cuvânt la Gorki despre un romantism paseist, ci despre un romantism cu fața îndreptată spre viitor. De la un moment dat al carierei sale literare, se sili să redea oameni și lucruri, nu așa cum sunt, ci cum ar trebui să fie. Ce departe suntem așadar de arta acelor realiști puzderie, care în partea a doua secolului trecut s-au ambiționat să înregistreze în romanele lor faptele și stările sociale așa cum sunt, cu fidelitate fotografică pe cât cu putință, conduși fiind de credința că arta n-ar fi decât încă odată realitatea, încă odată natura. Replica oferită din partea lui Gorky acestor realiști fără mesaj este, arta nu are menirea de a reproduce doar o stare dată. Arta trebuie să redea viața în veșnica ei mișcare creatoare, istoria în dinamica aspirațiilor ei și să devină prin aceasta un stimulent inegalabil într realizarea tocmai a acestor aspirații. Gorki spune undeva, vechiul realism nu avea viitor și el simțea acest lucru. Realismul nostru are viitorul asigurat. Dimensiunile și calitatea proprii realismului lui Gorky sunt admirabil puse în lumină și de un alt cuvânt spus de el, adesea citat pentru pregnanța sa. Este necesar să cunoaștem nu numai cele două realități, trecutul și prezentul la căror lucrare participăm într-o oarecare măsură. Trebuie să cunoaștem de asemenea o a treia realitate, aceea a viitorului. Iată în ce consistă ardoarea romantică, ce alimentează atitudinea realistă pe care Gorki o ia în arta sa față de existență. Considerând realitatea în chip dinamic, el vede chiar și viitorul ca o realitate. Critica literară sovietică din ultimele decenii, care și-a constituit terminologia ei, de care aparatură, tehnică și metodă urmează să ne apropiem cu cuvenita înțelegere, a făcut și ea o distinție netă între realismul vechi din secolul al XIX-lea și realismul nou, al cărui protagonist devine cu cât înaintează în vârstă cu atât mai hotărât, Maxim Gorki. Faust și problema traducerilor Despre un traducător prin sufletul căruia a trecut pârjolul lui Faust, se poate presupune că are într-adevăr ceva de spus despre problema traducerii poeziei dintr-un grai într altul și, în general, despre problema traducerilor în condițiile concrete ale literaturii noastre. Să mi se îngăduie mai întâi puține cuvinte despre problema de ansamblu a traducerilor. Cine nu a încercat el însuși niciodată suferința transpunerii unei poezii dintr-o literatură străină în limba noastră, a nevoie își va da seama cât de spinoasă și de complexă este această problema a traducerilor. Să recunoaștem că, până în clipa de față, literatura noastră nu posedă decât prea puține traduceri de înalt nivel din literatura poetică universală. Un entuziasm, o pasiune arzătoare pentru traducere, a existat cândva la noi, în duhul unor poeți însetați de largi orizonturi, în perioada de formare a limbii literare moderne dinainte de Eminescu. Din motive lesne de înțeles, acel cuvânt de început n-a putut să dea roade care să rămână, graiul literar poetic fiind atunci însuși în faza tatonărilor de principiu. Când limba literară română modernă prindea chip datorită ostenelilor lui Alexandri și Eminescu, poeții de seamă și-au închinat zelul aproape exclusiv creației originale. Traducerile erau lăsate pe la periferia interesului sau și mai rău, în grija diletanților care totdeauna și-au făcut loc cu coatele în această muncă ce atât de ușor îmbată cu iluzia creației. Adevărat e că în cele câteva decenii postemineștiene, poeți precum Coșbuc și Iosif au făcut multe traduceri, fragmentar onorabile, fragmentar demântuială, grăbite adesea. Coșbuc s-a întrecut uneori pe sine traducând pe Dante, dar fără largă respirație. Ștefan Iosif a tradus mult și onest, dar s-a încercat cu o poezie uneori prea gravă pentru puterile sale. El a tradus chiar prologul în cer din Faust, frumos nu în pe îndoială, dar scăzut ca tonalitate. Închipuiți-vă o frescă de Michelangelo reprodusă în pastel. Acești poeți nu ne-au dat traducerea capodoperă. Așa s-a ajuns la situația deplorabilă că traducerea a devenit la noi o problemă chiar și sub aspecte, sub care la alte popoare ea nu mai este.